21. fejezet Vandam egy órával Ellen és Alex Wolf találkozója előtt kopogtatott a lány lakásának ajtaján. Ellen fekete estéi és magas sarkú fekete cipőben nyitott ajtót. Sejem harisnyába volt és vékony aranylánc lógott a nyakában. Az arca ki volt készítve, a haja csillogott. Várta Vandamat. Vandam rámosolygott. A lány ismerős volt, és mégis elképesztően gyönyörű. – Helló! Gyere be! Bevezette a férfit a nappaliba. – Ülj le! Vandam meg akarta csókolni, de a lány nem adott rá alkalmat. Vandam leült a díványra. – A ma estére vonatkozó részleteket szeretném elmondani neked. – Oké. Okay. – A lány szemközti székre ült le. – Akarsz egy italt? – Persze. Akkor szolgált ki magad. Vandam, rábámult. Valami baj van. Nincs semmi baj, tölts magadnak egy pohárral, aztán tájékoztas. Vandam a homlokát ráncolta. Mi ez? Semmi, dolgunk van, lássunk hát neki. Vandam felállt, hozzálépett, és letérdelt a szék elé. Mi van veled ellen? A lány dühösen nézett rá. Látszott rajta, hogy közel van a síráshoz, rá kijelten. Hol voltál két napig? Vandam elfordította a fejét és gondolkozott. Dolgoztam. És mit gondolsz? Én hol voltam? Gondolom itt. Pontosan? Vandam nem értette, hogy ez mit jelent. Keresztül villant az agyán, hogy egy olyan nőbe szeretett bele, akit alig ismer. Azt mondta. Én dolgoztam, te meg itt voltál. Azért vagy dühös rám? Igen! Kiáltott a lány. Vandam azt mondta. Csillapodj, nem értem, miért vagy ilyen dühös, és szeretném, ha megmagyaráznád. Nem. Akkor nem tudom, mit mondjak. Vandam leült a padlóra háttal a lánynak, és cigarettára gyújtott. Valóban nem tudta, hogy mi dúlt a fel a lányt, de az ő viselkedésében kétségtelenül engedékenység volt. Kész volt megalászkodni, bocsánatot kérni, akármit követett is el, és akármit elkövetett jóvá tenni de kitalálósdit itt játszani nem volt kedve. Némán ültek egy darabig, nem is néztek egymásra. Ellen szipogott. Vandam nem láthatta az arcát, de tudta, hogy ezt a szipogást csak is a sírás okozhatja. A lány megszólalt. Küldhettél volna egy levelet, vagy legalább egy csokor nyavajás virágot? Levelet? Minek? Tudtad, hogy ma este találkozunk? Ó, Istenem! És virágot? Minek nek virágok? Már nem kell többé játszanunk. Igazán? Mit akarsz ezzel mondani? Ide figyelj, tegnap előtt este szeretkeztünk, ha már elfelejtetted volna. Hogyan ne butáskodj? Aztán hazahoztál, és burcsúzóul megcsókoltál. Aztán semmi! Vandam szívott egyet a cigarettáján. Arra az esetleg, ha te felejtetted volna el bizonyos Ervin Rommel Kairó kapuindörömből egy csomó nácival a sarkában, és én egyike vagyok azoknak, akik megpróbálják megakadályozni, hogy bejusson. Csak öt percet bekerült volna, hogy megírja egy levelet. Minek? Hát persze, minek. Züllött nő vagyok, ugye? Úgy adom oda magam egy férfinak, ahogy más megiszik egy pohár vizet. Egy óra múlva elfelejtettél. Vagy talán nem így van? Mert én így látom az Isten verjen meg, William Vandam. Azt az érzést keltett bennem, hogy olcsó kurva vagyok. Ennek se volt több értelme, mint az elején, de most Vandam tisztán kihallotta a fájdalmat a lány hangjából. Szembe fordult vele. Te vagy a legcsodálatosabb nő hosszú idő, vagy talán egy örökké valóság óta az életemben. Nagyon kérlek, bocsáss meg, hogy ostoba vagyok. Kezébe vette a lány kezét. A lány az ablak felé nézett, az ajkába harapott, visszafojtotta a könnyeit. Igen, ostoba vagy, mondta. Lenézett a férfira, és megsimogatta a haját. Te ostoba, ostoba, bolond, suttogta a férfi fejét simogatva. A szeméből potyogtak a könnyek. Még sok mindent meg kell tanulnom rólad, mondta a férfi. Nekem is rólad. A férfi elfordította a fejét és hangosan gondolkodott. Az emberek neheztelnek rám az egykedvűségemért. Mindig is nehezteltek. De azok, akik nekem dolgoznak, nem neheztelnek érte. Nekik tetszik. Tudják, hogy amikor pánikba esnek, ha úgy érzik, hogy nem tudnak megbírkozni a feladatukkal, hozzám eljöhetnek és elmondhatják a problémáikat. És én, ha nem látok is megoldást, megmondom nekik, mit a legokosabb tenniük, mi a legkevésbé helytelen, és mivel ezt nyugodt hangon mondom el, mert értem, hogy a problémájuk tényleg probléma, és mégsem esem pánikba, megnyugodva hagynak el, és teszik, amit tenniük kell. Pedig csak megvilágítom a problémát, és nem vagyok hajlandó megijedni tőle. De nekik éppen erre van szükségük. Csak hogy pontosan ez a magatartásom dühít másokat, a feletteseimet, a barátaimat, Angelát, téged. Soha se értettem, hogy miért. Mert néha neked is pánikba kellene esned, te bolond, mondta a lány halka. Néha neked is meg kellene mutatnod, hogy félsz, vagy nyugtalanít valami, vagy haragszol valamiért. Ez emberi dolog, és annak a jele, hogy másokkal is törődsz. Amikor mindig ilyen nyugodt vagy, mi többiek azt hiszük, ez csak azért van, mert fütyülsz ránk. Vandam azt mondta. Nos, az embereknek több eszük is lehetne, a szerelmeseknek is, meg a barátoknak is. Meg a feletteseknek is, ha valóban azok, aminek tartják magukat. Vandam, ezt őszintén mondta, az agya egyik zugában tudta, hogy az ő híres egykedvűségében van egy adag könyörtelenség és szívtelenség. És ha nincs több beszük, A lány már nem sírt. Nekem kellene másnak lennem. Nem. Vandam őszinte akart lenni a lányhoz. Hazudhatott volna is neki, hogy boldogát tegye. Mondhatta volna... Igen, igazad van, megpróbálok más lenni. De mi értelme lett volna? Ha a lány mellett nem tud önmaga lenni, nem ér az egész semmit. Akkor ugyanúgy manipulálja ő is a lányt, ahogy a többi férfi manipulálta. Ugyanúgy, ahogy azok az emberek manipulálnak, akiket vandam nem szeretett. Ezért aztán megmondta a lánynak az igazat. Ugyanis ez az a mód, ahogy nyerni tudok. Megnyerni mindent. Hogy úgy mondjam, az élet játszmáját. Fanyar Grimaszt vágott. Igenis, közömbös vagyok. Távolról nézek mindent. Törődöm az emberekkel, de nem vagyok hajlandó értelmetlen dolgokat művelni. Nem vagyok hajlandó jelképes gesztusokra, üres dükitörésekre. Vagy szeretjük egymást, vagy nem. A világ minden virága se számít. De az a munka, amelyet ma végeztem, kihatással lehet arra, hogy életben maradunk-e vagy meghalunk. Én igenis egész nap rád gondoltam, de valahányszor rád gondoltam, azonnal sürgősebb tennivalókra terelődött a figyelmem. És azért dolgozom, hogy eredményt érjek el, fontossági sorrendet állítok fel, és nem aggódom miattad, amikor tudom, hogy jól vagy. Gondolod, hogy hozzá tudsz ehhez szokni? A lány könnyes szemmel rámosolygott. Megpróbálok. És Vandam agyának egyik zugában egész idő alatt ez a gondolat zakatolt. De meddig? Örökre akarom magamnak ezt a lányt? Mi van, ha nem? Elhesegette magától a gondolatot most nem első rendű fontosságú. Amit a legszívesebben mondani szeretnék neked a következő. Felejtsd el a ma estét, nem menj el a randevúra. majd csak meg leszünk nélküled is. De nem mondhatom. Szükségünk van rád, és a dolog borzasztóan fontos. Rendben van, értem. De mindenek előtt? Megcsókolhatnálak? Igen, kérlek rá. Vandam a lány székének karja mellett térdelt, tenyerébe fogta a lány kezét, és megcsókolta a száját. A lány ajka puha volt, engedékeny, és egy kicsit nedves. Vandam élvezte a tapintását, és az ízét. Ilyen érzése még sohasem volt, és egész éjszaka tudta volna csókolni a lányt, ahogy most is csókolta, és nem fáradt volna bele. A lány végül is elhúzódott tőle, mély lélegzetet vett, és azt mondta. Jó, jó, elhiszem, hogy komolyan szeret. Biztosnak kell lenned benne. A lány nevetett. Amikor ezt mondtad egy pillanatra, ismét a régi vandam nagy voltál. Az, aki akkor voltál, amikor még nem ismertelet. És a te jó jót, amelyet olyan provokatív hangon mondták ki, a régi jelen hangja volt. Tájékoztasson őrnagy úr! Előbb olyan távolságba kell kerülnöm tőled, hogy ne csókolhassalak meg. Üj vissza a székre! és vesd keresztbe a lábat. Tulajdonképpen mit csináltál ma? Vandam keresztül ment a szobán a pohárszékhez, és megkereste a dzsines üveget. Egy őrnagy eltűnt a szolgálattól, egy titkokkal teli aktatáskával együtt. Wolf keze van a dologban? Lehetséges. Kiderült, hogy ez az őrnagy hetenként kétszer elszokott tűnni ebédidőben, és senki se tudja, hogy hova ment ilyenkor. Szimatom azt súgja, hogy aligha nem wolf -al találkozott. – De miért tűnt volna el végleg? – Vandam vállat vont. Talán nem sikerült valami. – Mi volt a táskájában? – Vandam gondolkozott, hogy mennyit áruljon el a lánynak. – A mi védelmünk leírása, a védelemmi, amely hitünk szerint megváltoztathatja a legközelebbi ütközet kimenetét. Smith szaktatáskájában ott volt vanda átettési tervének javaslata is, de Vandam ezt nem akarta elárulni ellennek. A végsőkig bízott ugyan benne, de a hivatásával járó ösztöne is működött, így fejezte be szavait. Vagyis okosabb, ha ma este elcsípjük Wolfot. De hiszen lehet, hogy akkor már túl késő lesz. Nem, nemrég megtaláltuk Wolf egyik megfejtett üzenetét. Éjfélkor adta le. A kémeknek elő van írva, hogy meghatározott időbe adjanak, rendszerint minden nap ugyanakkor. Más időpontban a gazdáik nem hallgatnák, vagy legalábbis nem állnának a megfelelő hullámhosszon. Így azután, még ha leadnák is a jelentést, senki se fogná őket. Ezért gondolom azt, hogy Wolf ma évfélkor akarja leadni az információt, ha csak előben nem csípem. Habozott egy darabig, aztán megváltoztatta a véleményét a biztonságról, mert úgy gondolta, hogy a lánynak tudnia kell, milyen végtelenül fontos az, amit csinál. Van még valami egy is. Wolf kódja egy regényen alapul, amelynek az a címe, hogy a Menderli házasszonya. A regény egy példánya a birtokomban van. Ha sikerülne megszereznem a kód kulcsát is, az mi? Nem csak egy darab papír. Arról tudja meg, hogyan használja a könyvet, aki kódolja az üzenetet. Folytasd! Ha sikerülne megszereznem a kulcsot a Menderliház asszonyához, megjátszhatnám Wolfot a rádion, és megtévesztő információt küldhetnék rommelnek. Ez minden tökéletesen a visszájára fordítana. Megmenteni Egyiptomot. Csak hogy ehhez meg kell szereznem a kulcsot. Értem. Mi a terv ma estére? Ugyanaz, ami a múltkor. Csak jobban biztosítva. Én az étteremben leszek Jakeszel, és mind a kettőnknél pisztoly lesz. A lánynak kereknyel nyílt a szeme. Nálat fegyver van? Jelenleg nincs. Jakesz hozza magával az étteremben. Rajtunk kívül még két ember lesz az étteremben, és hat odakint az utcán. Igyekezni fognak, hogy ne keltsenek feltűnést. Civilkocsik is készen fognak állni, hogy egyetlen fügy szóra az utca valamennyi kijáratát. Teljesen mindegy, hogy mit csinál Wolf ma este. Ha találkozni akar veled, elkapjuk. Kopogtak az ajtó. – Mi ez? – kérdezte Vandam. – Kopognak. – Igen, hallom. – Vársz valakit, vagy valamit? – Természetesen nem, hiszen már itt az ideje, hogy induljak. Vandam a homlokát átráncolta. Agyában megint megszólalt a véscsengő. – Nekem ez nem tetszik. Ni nyissa sajtót. Rendben van, mondta Ellen. Aztán az eszébe jutott valami. Muszáj ajtót nyitnom. Lehet, hogy az apám. Vagy valami hír róla. Oké, akkor nyissa ajtót. Ellen kiment a nappaliból. Vandam ült és fülelt. A kopogás ismét felhangzott, aztán a lány kinyitotta az ajtót. Vandam hallotta, hogy a lány azt mondja. Alex! Jesszusom! suttogta Vandam. Már hallotta is wolf hangját. Már készen is vagy? Nagyszerű! Mély, magabiztos hang volt, amolyan vontatott angol beszéd, csak egy árnyalatnyi akcentussal, amelyről Vandam nem tudta, hogy milyen. Ellen azt mondta. De hiszen úgy volt, hogy az étteremben találkozunk. Tudom. De mehetek. Vandam átugrott a dívány támláján és lefekült mögötte a padlóra. Ellen azt mondta. Természetesen. Wolf hangja már közelebbről hallatszott. – Drágám, gyönyörű vagy ma. – Sima modorú csirkefogó, gondolta Vandam. A bejárati ajtó becsapódott. – Erre? kérdezte Wolf. Igen. Vandam hallotta, hogy mind a ketten belépnek a szobába. Wolf azt mondta. – Milyen szép lakás. – Nyilván jó fizetést kapsz, Miki Sarisztopulosztól. Ó, nem rendszeresen dolgozom nála, távoli rokonom, csak kisegítek, mint családtak. A nagybácsit? Nyilván a nagybácsit. Hát, az apai nagybátyám, vagy második unokatestvérem, vagy mi, csak az egyszerűség kedvéért nevez az unoka hugának. Tessék, ezt neked hoztam. Ó, virágok, köszönöm. Vanda azt gondolta, a fene egyen meg. Wolf megkérdezte. Leülhetek? Persze. Vandam érezte, hogy a dívány megmozdul, amikor Wolf teljes súlyával ránehezedik. Wolf nagy darab ember volt. Vandamnak eszébe jutott, hogyan dulakodtak a sikátorban. Eszébe jutott a kés is, és a keze önkéntelenül az arcán lévő tévedt. Azt mondta, na most mit tévő legyek? Megtámadhatná Wolfot, a kém itt van, gyakorlatilag a kezében. Körülbelül azonos csoportba tartoznak és különben is egyenlők, kivéve a kést. Wolfnál azon az este is ott volt a kés, amikor szonnyával vacsorázott, tehát valószínűleg mindenhová magával veszi, most is nála van. Ha dulakodásra kerül a sor köztük, és Wolfnál kés van, nyilván Wolf fog győzni. Ez egyszer már megtörtént ott a sikátorban. Vandam ismét megtapogatta az arcát. Azt gondolta, miért nem hoztam már ide is magammal a pisztolyt? A tulokodásra kerül a sor, és Wolf győz, mi történik utána? A Wolf meglátja Vandamat ellen lakásán, rájön, hogy a lány csapdába akarta csalni. Mit fog csinálni vele? Isztambulban hasonló helyzetben elvágta a nő torkát. Vandam hunyorgott, hogy ne lássa maga előtt az iszonyú képet. Wolf azt mondta, úgy látom éppen itt áll, amikor megérkeztem. Ihatnék veled együtt? Persze, mondta ismételen, mit szeretnél inni? Ez micsoda? Wolf szimatolt. Ó, egy kis dsin, éppen jó lesz. Az az én italom, gondolta Vandam. Hála Istennek, hogy nem ivottelen is. Két pohár elárulta volna őket. Hallotta, hogy jégcsőre. Csirió, mondta vol. Csirió. Úgy látom, neked nem ízlik. Megolvadt a jég. Vandam tudta, miért vágott Grimm azt a lány, amikor beleszülcsölt az ő italába. Tiszta dsin volt. A lány eddig jól megbírkózott a helyzettel, gondolta. Vajon mit gondol, hogy ő, Vandam, mit tervez? Bizonyára kitalálta már, hogy hol rejtőzünk. És nyilván kétségbeesetten igyekszik nem nézni erre. Szegény ellen. Megint többre kényszerül, mint amennyiben megegyeztek. Vanda remélte, hogy a lány passzív marad. A legkisebb ellenállást válasza és bízik benne. Vajon Wolf még mindig azt tervezi, hogy elmennek az oázis étterembe? – Lehetséges. Bárcsak bizonyos volnék benne, gondolta Van, de Rábízhatnám a dolgot Jakes-re. Wolf megszólalt. – Idegesnek látszol elem. Csak nem zavartalak meg valamiben azzal, hogy idejöttem. Ha be akarod fejezni a készülődést vagy valami, nem mintha csak egy kicsivel is tökéletesebb lehetnél, mint amilyen most vagy. – Hagyd csak nyugodtan magamra a dzsines üveggel. – Nem, dehogy. Csak hát arról volt szó, hogy az étteremben találkozunk. És én mégis itt vagyok. Megint meggondoltam magam, és megint az utolsó pillanatban. Hogy őszinte legyek, unom az éttermeket. És mégis az éttermek, hogy úgy mondjam, a hagyományos találkozóhelyek. Így aztán, mivel olyankor is kénytelen vagyok együtt vacsorázni másokkal, amikor pedig nincs kedvem látni őket, kitaláltam valami mást. Tehát nem az oázisba mennek, gondolta Vanda. A szentségét. Ellen megkérdezte. Mit akarsz csinálni? Meglephetlek ma este is? Vandam azt gondolta. Csak beszéltest. Ellen válaszolt. Persze. Vandam nagyot sóhajtott magába. Ha Wolf elárulta volna, hova mennek, Vandam még kapcsolatba léphetett volna Jakeszel, és az egész csapdát áttehették volna az új találkozóhelyre. Ellennek ez nem jutott az eszébe. Érthető, iszonyúan meg volt ijedve. Wolf megkérdezte. Mehetünk? Mehetünk. A dívány megrecsent, amikor Wolf felállt. Vandam azt gondolta. Hm? Most megtámadhatnám. Túlságosan kockázatos volna. Hallotta, hogy elhagyják a szobát. Vandam egy pillanatig még ott maradt a dívány mögött. Hallotta, hogy Wolf az előszobába azt mondja. Csak te utánad. Aztán hangosan becsapódott a bejárati ajtó. Vandam fölállt. Követnie kellene őket, és megragadnia az első adandó alkalmat, hogy fölhívja a főhadi szállást, és beszéljen Ellennek nem volt telefonja. Nem sok embernek volt kairóban, de még ha lett volna is, most nem ért volna rá telefonálni. Kiment a bejárati ajtóhoz, és hallgatózott. Nem hallott semmit. Résnyire kinyitotta. Nem voltak sehol. Kilépett az ajtón, végig sietett a folyosón, és le a lépcsőn. Amikor kilépett az épületből, meglátta őket az utca másik oldalán. Wolf éppen egy kocsi ajtaját nyitotta ki ellennek, hogy a lány beszállhasson. Nem taxi volt. Wolf nyilván bérelte, kölcsön vette, vagy éppenséggel lopott egy kocsit ma estére. Wolf becsukta az ajtót után, megkerült a kocsit és beszállt a vezetőülésre. Ellen kinézett az ablakon és elkapta Vandam tekintetét. Rámerett, de Vandam gyorsan elfordult. Nem mert semmiféle mozdulatot tenni, félt, hogy Wolf meglátja. Vandam a motorbicikliéhez lépett, felült rá és beindította a motort. Wolf kocsija elindult, és Vandam követte. A városban még mindig nagy volt a forgalom. Vandamnak sikerült úgy hajtania, hogy öt-hat kocsi legyen közte és Wolf között, anélkül, hogy kockáztatta volna, hogy szemelől téveszti Wolfot. Már alkonyodott, de csak néhány kocsinak égtek a lámpái. Vandam nagyon szerette volna tudni, hogy hova megy Wolf. Bizonyára megállnak majd valahol, ha csak Wolf nem akar egész éjszaka vezetni. Bárcsak olyan helyen állnának meg, ahol van telefon. Kifelé hajtottak a városból, gizek felé. Leszállt a sötétség. Wolf meggyújtotta a kocsi reflektorait. Vandam nem gyújtotta föl a motorbicikliét, nehogy Wolf vegye, hogy követik. Lidéz nyomásszerű út volt, még nappal a városban is kicsit hajmeresztő volt motorbiciklizni. Az utcák tele voltak hepehupákkal, kátyukkal és alattomos olajfoltokkal. Vandom rájött, hogy legalább annyira kell figyelnie az úttestet, mint a forgalmat. A sivatagi út még rosszabb volt, neki most mégis nélkül kellett hajtania, félszemmel az előtte haladó kocsit figyelve. Háromszor vagy négyszer majdnem leesett a motorbicikliről. Fázott, mivel nem számított erre az utazásra, csak rövid újjú, egyenruhaink volt rajta, és az ilyen sebességnél egyáltalán nem védett a szél ellen. Vajon milyen messzire akar menni Wolf? Megjelentek előttük a piramisok. Ott nincs telefon, gondolta Vandam. Wolf kocsi lassított, tehát a piramisokhoz mennek piknikezni. Vandam leállította a motorját, megállt. Még mielőtt Wolfnak alkalma lett volna kiszállni a kocsiból, Vandam legurította a motorbiciklit az országútról a homokba. A sivatag nem volt sík, csak távolról nézve, és Vandam talált is egy kis sziklás dombot, amely mögött lefékezhette a motorbiciklit. Ő is lefeküdt a homokba a dombocska mellé, és a kocsit figyelte. Nem történt semmi. A kocsi mozdulatlanul állt, a motorja nem működött, a belsője sötét volt. Vajon mit csinálnak a kocsiba? Vandamot hatalmába kerítette a féltékenység. Magára parancsolt, hogy ne legyen ostoba, csak esznek. Ellen mindent elmesélt neki a múltkori piknikről, elmesélt a füstött lazatot, a hideg csirkét, a pesgőt. Nem lehet megcsókolni egy lányt, ha az embernek hallal van tele a pofája, de az ujjai hozzáérhetnek a lányhoz, amikor átadja neki a pesgős poharat. Na, ebből elég. Elhatározta, hogy megkockáztat egy cigarettát. Behúzódott a dombocska mögé, rágyújtott, aztán a tenyerével töltsért formát, ahogy a katonák szoktak, hogy elrejtsen az izzó parazsat, és visszatér eredeti helyére. Az ötödik cigarettánál nyílt ki a kocsi ajtaja. Az égbolt közben kitisztult, kisütött a hold. Az egész táj sötét kék és ezüst színbe ragyogott, a csillogó homokon kirajzolódott a piramisok árnyéka. Két sötét figura szállt ki a kocsiból, és indult el a legközelebbi piramis felé. Vandam látta, hogy ellen összefonta a mellén a karját, mintha fázna, vagy talán csak nem akarta, hogy Wolf megfogja a kezét. Wolf egyik karjával könnyedén átkarolta a lányvállát, és a lány egyetlen mozdulattal sem ellenkezett. Megálltak a piramis tövében, és beszélgetni kezdtek. Wolf felfelé mutatott, és ellen, mintha megrázta volna a fejét. Vandam sejtette, hogy a lány nem akar felmászni. Elindultak a piramis mellett, és eltűntek mögötte. Vandam várt, amikor bukkannak ki a másik oldalon. Nagyon sokáig nem bukkantak elő. Mit csinálhattak a piramis mögött? Szinte ellenállhatatlan ösztön érzett, hogy oda menjen és megnézze. Most odalophozhatott volna a kocsihoz. El is játszadozott ezzel a gondolattal, hogy használhatatlanná teszi, visszarobog a városba és az embereivel együtt tér vissza. Csak hogy Wolf valószínűleg nem lenne már itt, mire Vandam visszatér. Éjszaka lehetetlen a sívatagot átkutatni. Reggelre meg Wolf már mérföldekre járna. Szinte elviselhetetlen volt csak nézni, várni és nem csinálni semmit. De Vandam tudta, hogy ez a legokosabb, amit tehet. Végre Wolf és ellen mégiscsak megjelent. A férfi még mindig átkarolva tartotta a lány vállát. Visszatértek a kocsihoz és megálltak az ajtaja mellett. Wolf ellenvállára tette mind a két kezét, mondott neki valamit, és előre hajolt, hogy megcsókolja. Vandam felállt. Ellen oda nyújtotta Wolfnak az arcát, aztán elfordult, kisiklott a kezéből és beszállt a kocsiba. Vandam ismét lefeküdt a homokba. A sivatag csendjét megtörte Wolf kocsiának az úgása. Vandam nézte, hogy fordul meg széles körben és térre az országútra. A reflektorai kigyulladtak, és Vandam önkéntelenül behúzta a fejét, noha jól elrejtőzött. A kocsi elhaladt mellette kairó irányába. Vandam felugrott, kitolta a motorbiciklit az országútra, és beletaposott az indítóba. A motor nem akart begyulladni. Vandam káromkodott. Megijedt, hogy esetleg homok került a karburátorba. Ismét megpróbálkozott, és ezúttal begyulladt a motor. Felült rá, és a nyomába eredt a kocsinak. A holdfényben jobban látta maga előtt az országútól lévő gödröket és hepehupákat, csak hogy őt is könnyebben észrevehették. Jó messzire lemaradt Wolf a mögött, hiszen tudta, hogy Wolf erre nem mehet másfóval, csak kairóba. Azon dünődött vajon, mit tervez Wolf. Elent akarja hazavinni. Ha igen, hova megy utána? Lehetséges, hogy a rejtek helyére vezeti Vandamat. Bárcsak nálam volna a fegyver, gondolta Vanda. Vagy Wolf a saját lakására viszi elet? Hiszen neki is laknia kell valahol kell lennie egy ágynak a város valamelyik épületének valamelyik szobájában. Vanda biztos volt benne, hogy Wolf el akarja csábítani jelent. A férfi eddig eléggé türelmes és udvarias volt a lánynal, de Vandam tudta, hogy valójában olyan ember, aki szereti gyorsan elintézni a dolgokat. Az elcsábítás a legkisebb eszély, ami ellenre várhat. Mit nem adnék egy telefonért, gondolta Vanda. Elérték a város peremét, és Vandam kénytelen volt közelebb hajtani a kocsihoz, de szerencsére még mindig elég nagy volt a forgalom. Azon gondolkodott, hogy megáll is átad egy üzenetet egy rendőrnek vagy egy katonatisztnek. Csak hogy Wolf nagyon gyorsan hajtott, és különben is. Mi lehetne az az üzenet? Vandam még mindig nem tudta, hogy Wolf hová megy. Akkor kezdte sejteni, amikor áthaladtak a Zámálekbe vezető hídon. Itt van Szonyának, a táncos nőnek a bárkaháza. De nem valószínű, hogy Wolf ott lakik, gondolta Vandam, hiszen az a bárkaház már napok óta megfigyelés alatt áll. De lehet, hogy nem meri jelent hazavinni az igazi otthonába, ezért körcsönkérte a bárkaházat. Wolf leparkolt az egyik utcán és kiszállt a kocsiból. Vandam neki támasztotta a motorbicikliét egy falnak és gyorsan leráncolta a kerekét, hogy ne lophassák el. A biciklire még szükség lehetett ma éjszaka. Követte Wolfot és elent, akik az utcáról kiértek a bontató ösvényre. Egy bokor mögül figyelte őket, amikor elindultak az ösvényen. Azon tűnődött, vajon mit gondolhat most Ellen? Nem arra számított vajon, hogy még ezelőtt megmenti? Vajon még mindig bízik Vandamban, hogy vigyázz rá? Vagy már elvesztette minden reményét? Wolf meg Ellen megálltak az egyik bárkaház előtt. Vandam gondosan megjegyezte magának, hogy melyik előtt. És Wolf rásegítette ellent a pallóra. Vanda nem értette. Hát nem jutott eszébe Wolfnak, hogy a bárkaház esetleg megfigyelés alatt áll? Nyilvánvalóan nem. Wolf felment ellen után a fedélzetre, és ott felnyitott egy csapóajtót. Mind a ketten eltűntek a fedélzet alatt. Na most mi legyen? tűnődött Vanda. Kétségtelenül most van a legjobb alkalma rá, hogy segítséget szerezzen. Wolf minden bizonyal némi időt szándékozik eltölteni a bárkaházba. De mi van, ha nem? Mi lesz, ha addig, amíg Vandam telefont keres, valami rosszul sül el? Például ellen ragaszkodik hozzá, hogy Wolf vigye őt haza, vagy Wolf megváltoztatja a tervét, vagy elhatározzák, hogy elmennek egy éjszakai mulatóba. Még mindig szem előtt veszíthetem a csirkefogót, gondolta vanda. De hát kell itt lennie valahol egy rendőrnek. Hé! mondta súgva. Van itt valaki a rendőrségtől? Vandam őrnagy vagyok. Hé, hol van a... Egy sötét alak bontakozott ki egy fa mögül. A hangján érezni lehetett, hogy arab. Itt vagyok. Hello, Vandam őrnagy vagyok. Maga az a rendőr, aki megfigyelés alatt tartja a Igen Igenis, uram. Akkor ide hallgasson. Az ember, akit keresünk, most a hajón van. Van fegyvere? Nincs, uram. A szentségé. Vandam azon tűnődött, hogy vajon ő meg az arab rajta üthetnek-e a saját szakállukra a bárkaházon, és úgy döntött, hogy nem. Nem biztos, hogy az arab túlságosan lelkesen verekedne, és a szűktéségben Wolf kése iszonyú pusztítást okozhatna. Na jó, akkor szeretném ma megkeresni a legközelebbi telefont. Felhívná a brit főhadiszállást, és eljuttatná egy üzenetet Jakes századoshoz, vagy ezredeshez, De feltétlenül valami magasabb rangot tiszthez. – Azonnal jöjjenek ide nagy létszámmal, és üssenek rajta a bárkaházon. – Világos! – Jake százados vagy Baggálezredes a brit hadi Azonnal üssenek rajta a bárkaházon. – Igenis, uram! – Helyes! Siessen! Az arab elügetett. Vandam egy olyan helyet keresett magának, ahol őt nem láthatta senki, de ő szemmel tartotta a bárkaházat is, meg a vontató is. Néhány perc múlva egy női alak jelent meg az ösvényen. Vannam valahogy ismerősnek találta. A nő is felment a bárkaházba, és vannam rájött, hogy szonja az. Megkönnyebbül. Wolf legalább nem molesztálja elent, amíg egy másik nő is van a bárkaházba. Leült és várt.